Антон і Буба йшли попереду. Тереска куркувала за ними. У Буби рот не закривався ні на мить. Він сотав свої спекуляції і час від часу вимушував Антона погоджуватись і доповнювати висловлені припущення реальними фактами. «А от скажи, Антоне, як це перший раз крапати очі? Пече?» – запитував Буба. «Бо я чув, що це просто нестерпно». «Так є. Перший раз дуже сильно», – вже трохи втомлено відповідав Антон. «Очі аж горять. У мене перший раз був такий малімон, ніби очі стали завбільшки з два сонця». Примітка. «Малімони. Причандали. Полісемантична формація асоціативно близька, як із лексемою глюк, у значенні перцептивної облуди, так і з вичерпалим себе в українському ідейному полі терміном «ізміна» в його онтологічному тлумаченні. А саме циркуляція ідей, несподівана експлозія емоцій, тощо. Категоріальна та субстанційна приналежність причандалів – малімонів – аморфна. Однак асоціативно там однозначно має місце причина – чехарда, малина, лимони, анемони і, можливо, амоніти-белемніти. Себто весь комплекс ідей, які виражають гетз. Дивися у примітках гетз. Причандали. Сутаняться, в'ються, мотаються. Малімони. Приходять, скрикують, скапують, в'ючать. З малімонів. Зіскакують, зісковзують, гепаються. Останнє передає найвищий ступінь екзистенції щось типу впасти в небо, але догори ногами і задом наперед. На причандалах сканують, ціпеніють. остигають тощо. Для описування печандалів епікорейського складу використовують дієслово мармулядити або ж печеніжити. Дивись також. Марамулити. Антон повторив. У мене перший раз був такий малімон, ніби очі стали завбільшки з два сонця. Такі ж розпечені. Можеш собі таке уявити? Буба захоплено аж недовірливо кивав головою. Подумати тільки. Два сонця. Ні, ти чуєш? Як там тебе? Буба озирнувся через плече до Терески. «Давай, може, познайомимося?» «Тереза!» – буркнула вона. «Буба!» – він грайливо нагадав свою кличку і знову підморгнув. Терезку ледь не вивернуло. Вона секунду вагалася, чи не піти закрапатися їй на самоті. Але Антон глянув на неї так, що в животі перевернулася на інший бік одна з недавнішніх мрій про хлопчика. Буба продовжив розпитувати. «Ага, значить, як два сонця, кажеш», – вдумливо повторив він, повертаючи Антонову увагу. «А я не здурію від того? Ну, коли відчую, що в мене очні яблука розмірами як зірка. Всяке може бути, якщо психіка слабенька, легко. Тільки так, під плазмою здуріти простіше, ніж із табуретки впасти. Між іншим, ти в туалет не хочеш?» Буба замислився. Ну, не знаю. А що, буде здаватися, гі -гі, ніби я космос з'їв? Ні, просто всраєшся і все. Тереска слухала ці балачки і тихо йшла за їхніми тінями. Час від часу вона притримувала крок. Вирівнювала дистанцію у два метри. У зіпрілому кулаці стискала флакончик архе. Інколи скалатувала його і спостерігала на сонці, як розчиняються бульбашки. Підносила до носа, щоб вловити ледь відчутний аптечний аромат. СПЕКА. Перед тим як закрапатися. радив упівголоса Антон обов'язково сходи на природу. З першого разу практично всі, хто не сходив, роблять у штани закон жанру. Давай повернемося до самого закрапування. Вів далі Буба. «Значить, крапує собі по двадцяточці. відчуваю, що пече, так? А далі?» «А далі крутиш очними яблуками. Розганяєш краплі по поверхні рогівки. Це найголовніше. Чим ліпше розігрієш очні м'язи, тим повніше засвоїться плазма. Зрозуміло, так? А далі збираєш усю силу в кулак і змушуєш себе розплющити очі. Хоча це й дуже важко, бо пече несамовито. Як раз тут і лізуть всі ковбаски. Ну та що ж там такого, скажи? Ну приблизно, ну хоч натякни якось. Буба зробив мужнє лице, від чого Антон заусміхався, а Тереска мало не розрготалася. Антон поворушив губами, наче шукав потрібні слова. Не можу сказати, зітхнув він. Далі йде чиста плазма. Архе. «Це тільки відчуття. Це наче пальці стали бачити, ну, у сенсі видіти, а очі навчилися мацати. Це архе, друже, і все». Буба скривився. Здається, він навіть загнівався, що Антон не зумів пояснити все, як належить. Антон покусився на Тереску, що безгучно крокувала за їхніми спинами і поспішив заспокоїти Бубу. «Можеш не перейматися, ти збагнеш то при любому розкладі». Вони видерлися на високий замок із того боку, де оглядова площадка. Якраз навпроти міліції. Парк оглушував безлюддям Кував на спеку дикий голуб, а бите скло блищало під ногами – не наче очі закопаних у землю роботів. Антон запропонував сісти тут же, на схилі гори, і поспостерігати за містом. Тереска скинула зі спини на плечник, сіла на траву і, як просив Антон, поспостерегла. Внизу сіріли смітники та асфальти. Між сухих кульбаб у її ніг лазило сонечко. Цвірчали цвіркуни. Буба з Антоном Палили щось дешеве і злободенне. За їх спинами Відкривалася бетонна площадка І вижухлий травник, Зарослий деревієм. Обабіч – Вузький і плутаний шлях Крізь колюче гіляча, Павутину і спеку. Над головою віднілося гаряче небо На колір біле. Попереду Затягнута серпанком ратуша і діорама Львова. Довкола панував той різновид полуденної тиші, коли під ногами сьорчать цвірконики і десь далеко репетують діти. Терезка попросила цигарку. Буба з незрозумілою усмішечкою простягнув одну і зразу ж нагнувся припалити. Терезі закортіло відсахнутися, але вона стрималася. Зі схожим притиском поборола бажання загасити цигарку, припалену цим хлопчаком, об нього ж, і попросити вогню в Антона. Натомість глибоко вдихнула, зібрала нав'язливі думки в жменю і видихнула п'ятами, вганяючи все в землю. Легше. Ще легше. Тереска заспокоїлася і розтягнулася на траві, поклавши сумку під голову. Поруч, на травині, займався йогою павук. «А скільки часу в'ючить?» – позвалася вона до Антона, вдосталь надивившись на павука. Антон задумався. «Якщо вперше, то в'юк може затягнутися години десь на дві». І терпуга ще десь на добу. Примітка. В'юк. Час дії офтальмоделіка від гедза до терпуги. Англомовний аналог trip. Дивись також. Гедзяти, терпуга. Терпуга. Відхідняк. Час найвищих терпінь та напруги. Гєдз – момент шквального западання фокусу бачення. Наступає відразу по закрапуванні і триває від трьох до двадцяти хвилин. Тереска озвалась. А яка терпуга може бути? Та, нічого страшного. Пряма дія атропіну. Зір розфокусований, усе розпливається, ну і так далі. Світло разить. А може і навпаки бути. Все чітким, ясним робиться. У тебе який зір? На ліве мінус два, а на праве півтора. О, після плазми будеш мати стопроцентний, навіть більше. Буба міряв поглядом то її, то Антона, і з невідомо яких причин почав хмурніти. Докурили мовчки. Буба насуплено супів. Цвіркуни. Лящить у вухах. На спеці Терезка впала в легкий транс, але Антон прокашлявся, зібрався з духом і сказав. Отож, Буба підняв голову. Йому щось не подобалось. «Хто хоче, – сказав Антон, – сходіть звільніться, бо всраєтеся тільки так». Антон клацнув пальцями, показуючи, як то легко може статися, і виразно глянув на Бубу. «Не хочу» буркнув той, але для перестраховки все-таки поплентався у кущі. Тереска вирішила економити сили і не зав'язувати розмови. Тепер її погляд ковзав по прямій між цигаркою та сонечком навпроти. Лускатий циліндр попелу відлупився від цигарки і упав десь у траву. Вона зупинила зір на жевріючому кінчику, що сам собою тягнувся до фільтра. Перевернулася на живіт, затягнулася і пустила дим у небо серпня. Антон теж зауважив сонечко, кашлянув і мовив. «Деякі мої знайомі, старі плазматики, кажуть, що сонечка – це загуслі краплини архе. Не живі істотки, а народний колективний малімон». Та частина плазми, яку ми призвичаєлися бачити нормальними очима. Закислими очима, якщо ти розумієш. Тереска насупила брови. Останнім часом у неї виникали проблеми зі слухом. Здавалося, до неї звертаються не то грецькою, не то японською. Так само щойно не розібрала ані слова. «Ай, пофіг», – подумала вона. Із кущів повернувся Буба. І їй не довелося перепитувати. «Крапаємо!» Бадьоро смикнувся той. «Це Тереска зрозуміла».